Друга книга Самуїла, розділ 17. І каже Ахітофел до Авесолома, Давай я виберу собі 12 тисяч чоловік і пущусь цієї ж ночі за Давидом. Нападу я на нього, саме як він стомлений і знесилений, налякаю його так що увесь народ, що з ним, утече, а я тоді вб'ю царя самого. І приведу до тебе весь народ, як ото приводять наречену до свого чоловіка. Ти, бо шукаєш лише життя однієї людини, і весь народ буде в мирі». Сподобалось це слово Авесоломові і усім старшим ізраїльським. Та Авесалом звелів, «Покличте також Хушая Аркія, нехай почуємо, що він скаже». І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом каже йому, «Ось так пораяв Ахітофел, чи маємо виконати його думку, якщо ж ні, говорити». Хушай же відказує Авесоломові Цим разом Ахітофелова порада недобра І сказав Хушай Ти знаєш твого батька та його людей Що вони відважні вояки І вони роздратовані, як ведмедиця в полі В якої забрано ведмедят До того ж батько твій досвідчений вояк І не спатиме вночі з людьми Тепер він переховується в якійсь печері або в якимсь іншим місці. І коли на самім початку упаде хтось із твоїх, то інші, довідавшись про це, скажуть. Прибічники Авесолома зазнали поразки. А тоді навіть найхоробріший, що серце в нього левине, злякається. Бо весь Ізраїль знає, що твій батько – лицар. А ті, хто з ним, люди відважні. Тож раджу. Нехай увесь Ізраїль від Дану до Версавії збереться коло тебе, як пісок на березі моря, і ти сам виступиш посеред них. Ми доберемось до нього, де б він не був, нападемо на нього, як падає роса на землю. Не залишимо ні його самого, ні жодного з людей, що з ним». А коли ж він сховається в якомусь місті, то ввесь Ізраїль принесе на те місто Мотузя, і ми стягнемо його у долину, так що не застанеться там і каменя. А веселом і ввесь Ізраїль кажуть, Рада Хушая Аркія краще за Ахітофелову Раду. Так ось Господь призначив знищити влучну Ахітофелову пораду, Бо Господь хотів навести на Авесолома нещастя. І сповістив Хушай священників Цадока і Авіатара, мовляв, так і так пораяв Ахітофел, Авесолома і старших ізраїльських, а я пораяв так і так. Тож пошліть мерщі та сповістіть Давида. Не ночуй цієї ночі на бродах, що в пустині, а неодмінно переходь, щоб не загинути цареві з усім народом, що при нім. Йонатан та Ахімац стояли в Ен-Рогелі, і приходила служниця та приносила їм вістки, а вони йшли та сповіщали царя Давида, бо самі не могли показатись у місті. Але якийсь хлопчина запримітив їх і звістив Авесолома. Тоді вони обидва чимдуж побігли звідти і увійшли в хату одного чоловіка з Бахуріму. А була в нього на подвір'ї ритва. Вони й повлазили туди. Жінка ж узяла та й розстелила накривало над ритвою та насипала на нього опиханого зерна, так що нічого не можна було запримітити». Увійшли Авесоломові слуги в хату до жінки та й питають «Де Ахімац із Йонатаном?» Жінка ж відповіла їм «Перебрели через річку» Шукали вони та й не знайшовши повернулись у Єрусалим Коли відійшли, ті повилазили з ритви і пішли повідомити царя Давида Вони сказали Давидові «Уставайте!» і швидко переходьте воду, бо так і так пораяв Ахітофел проти вас. Устав Давид з усім народом, що був при ньому, та й перейшли Йордан, так що до досвідку не зустався ніхто, хто б не перейшов Йордан. Ахітофел, побачивши, що його пораду занедбано, осідлав осла, та й устав і відійшов додому у своє місто. Розпорядився він щодо свого дому і повісився. Так умер він і поховали його в його батьківськім гробі. Давид прибув до Махнаїму, коли Авесалом перейшов Йордан і весь Ізраїль з ним. На чолі війська поставив Авесалом Амаса замість Йоава. Амас був сином чоловіка на ім'я Йетро. Їзмальтянина, що ввійшов був до Авігайли, Нахашевої дочки, сестри Царуї, Йоавової матері. Отаборивсь Ізраїль і Авесалом у Гілеад країні. Коли ж Давид прибув у Махнаїм, Шові, Нахаша син з раби Амонської, Махір, Амієла син Злодевару, та Барзілай, гілеадянин з Рогліму, принесли постелі і накривала, миски, глиняний посуд, пшениці, ячменю, муки, праженого зерна, квасолі, сочевиці, меду, масла, овець і коров'ячого сиру, принесли Давидові і людям, що були з ним, щоб мали що їсти, бо думали собі: люди ці голодні, зморені і стомлені справою в пустині.